Rosszul összetett szavak Timár Györgyel közös játék Szép lélektan, Kutyagumi ófszer. Lócitromlé, Haláltánciskola, Bánya tűzevő, Havi bajkeverő, Gépzongora művész, Töltött káposzta taposás, szín hab Vadregény író, Falábszag, Zsidóvér adó, Fogkőkorszak, Becenév házasság, Szélütés védő, Ruhafogas kerekű, Rossz csont velő. Kultúremberevő, Szemérem gyűjtemény, de Vasmacska kölyök, Orosz barát füle, Nyomor negyed óra, Lemez játszó pajtás, Horgász bott Pártiskola tej, Kőbölcső dal, Tértkalács sütő, Pókhálószoba, kecskeköröm pörkölt, Hárú cseregyerek, Vastüdőlövés, sluszkulcs regény, Önéletrajz szög, gertáncterem drótos tóték, macska játék kaszinó adókulcskeresők. kulcs keresők